ndao kuna mawasiliano. tanga hata umeme ulikuwepo wa kutoka hale wapi? Sisi kama taifa tulikosea wapi? Na ndio maana zangu. Mimi kama kiongozi wenu nimekuwa najitahidi kila siku kuzungumza ukweli. Na waje mara nyingine ukweli huwa unaumiza kweli. Na azu yuru yule unayemwambia Tanzania tulichukua maamuzi tulifikiria yalikuwa mazuri ya kubinishia viwanda yetu kufanya kwa njia nzuri viwanda hivyo sisi hao je bado wanaviendesha wapa viwanda vile kwa bei ya chini sana karibu na bodhi nilichofanya wapo wengine walioenda kukopea pesa kwenye mabeki kwenye viwanda hivi na wakaondoka badala ya kuendeleza viwanda vile kwa fedha walizokopea. Wakaenda wakaanzisha miradi mingine mahali pengine. Hapo waliopewa viwanda hivi kwa visingizio kwamba watabiendeleza na hawakubiendeleza. Wapo sasa wengine wakiwa wanazungumza kwamba viwanda hivi vilikuwa na teknolojia ya zamani. Viwanda hivi vimeanza kubinafishishwa karibu miaka ishirini iliyopita. Miaka ishirini na leo sio zamani walitegemea viwe na teknolojia ya miaka 20 ya sasa wakati ilikuwa miaka 20 iliyopita. kama vilikuwa na teknolojia ya zamani. Kwa nini walivichukua? Wote wakapewa watu wengine. Kika katika viwanda hivi, kulikuwa na mashariti. Na mashariti hayo yako wazi. Mambo kipewa kiwanda katika kipindi cha muda fulani. Lazima uwe kwanza umeongeza production waongeza wafanya kazi ili serikali ipate ile deni. hawakufanya hivyo mwaka wa kwanza. Hawakufanya hivyo mwaka wa pili. Hawakufanya hivyo miaka kumi ilipopita Hawakufanya hivyo karibu miaka 20. Na ninajua hawatafanya hivyo. Hiyo wameikosesha serikali mapato yake Wamewakosesha Watanzania wakiwepo wanatanga ajira hapo angekoa biwanda vile vinafanya kazi ajira za vijana wetu zingekuwa zinapatikana. Wale wamendororesha uchumi wa Taifa letu wana tanda hapo. Leo narudia watu wangu mheshimiwa waziri na msara yenu. Buyu ameamua kujenga kiwanda hapa. Ameanza kwanza kusafisha eneo akanunua simenti akaleta vyuma akaleta nondo akanunua mabati akavuta umeme anachonga barabara akaleta maji vile viwanda tulivyobinabishisha hivi vyote vilikuwaepo ili ameweza kuzalisha tani tatu kwa siku Vire vilivyo kuwa na miundombinu yote mpaka na umeme na maji na kila kitu havizalishi kitu na kwa Tanzania nzima viwanda saba. ambapo vimerala na hapa unaniambia kuna viwanda zaidi ya 12 ambao vimesinzia kabisa vimekufa. vingine 100 vinajikongoja polepole vingine wanapaka lunch get lazima lakini utajua tu hapa kiwanda ipo kwa sababu tayaona mabati yameshapata kutu na kiwanda chochote lazima uone moshi unatoka juu yenyewe hata jiko linatoa moshi mzuri kwa mama anayefika kuliko viwanda tulivyona. Ni kwa sababu sisi serikali na watendaji tumeshinda kufanya. Sasa waziri narudia ndio mazungumza maneno mazuri hapa. Na ni mazuri tu sana na unafanya kazi nzuri. Ninajua umetoka marehezi ya kule na Vietnam. Wawekezaji wamekubali kuja kujenga kiwanda kikubwa cha korosho na kadhalika. Wataleta biwanda na kadhalika. Mimi nataka hivi Mbato vya watu wameshindwa kuendeleza. Ngopa nini? Kwanza ninayekueleza ni mimi na mimi ndiye tchua. Sasa kuna waogopa ambao hawakukuteua. Mimi nataka nione ni wanda tusichukue. Kama hali zimetelekezwa tumezinyang'anya. Mwanzo rukuvya amejitahidi kufuta kuniletea na kufuta. Hapa kwenye viwanda kuna vigugumi gani. Wewe waziri. Moko makatibu wakuu wa wizara ya viwanda na biashara wako wawili mwingine ni profesa mwingine ni doktor. yuko naibu katibu mkuu ambaye ni engineer tena mechanical engineer angu zero Na mimi lazima ni, ni, ni kwenye hii na unanikwaza nataka nisikie watu walionyanganywa watu Na usiogope Awe mwenye kiwanda ni CCM mnyanganyi Mimi ndio mwenye kitu wasikie Awe ni kafu nyanganya Awe ni waziri mnyanganyi Awe yoyote yote mnyanganyi kuna mamlaka tu ya kunyang'anya Mungu. Wengine wote waliomo duniani nyang'anya. Awatafanya lolote inapweleza waziri. Sikia? Sitaki haya mambo nikae na narudia rudia. Pweleza sio wachache ofisini. Nimezungumza kwenye kabineti, bado. Nimezungumza hadharani bado sasa tunataka nizungumzie Kabulini nataka wenye viwanda ambao wameshindwa kuendeleza kwa miaka ishirini. usione kikugumizi kwa sababu katika sheria ile na basi nzuri mimi nimekuwa waziri kwa miaka ishirini. hata hiyo sheria ya ubinafishaji nilikuemo nilikuwa waziri nilikuwa waziri wa ujenzi watu waliopewa viwanda wakachukua vifaa wakaenda kuuza wakangooa mashine zote wakapeleka nchi zingine jirani tulikuwa na National meeting Tanzania nzima iliyoanzishwa na baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ilikuwa natengenezwa mahindi unga wa mahindi na kadhalika Tukisema unaingia umbinafikishaje wakapewa wale watu wanajiita matajiri wakamoa vifaa wakapeleka mahali pengine wakatafutia magodam na magodam mengine wameuza manjaro machini nzuri kushiriki kuchonga vifaa vizuri mpaka bilivyoshiriki kutengeneza lesi walipokuja pale walilia walijokuta yale mastepa na vifaa vilivyochukuliwa akapewa mtu wala hajui namna ya kutengeneza hivyo vifaa manjaro machini nzuri ambapo watu wengine wanarambika vilikuwa vimeoza walipewa sasa hivi hao hao wanaorambika ndi wanapatumia pale kukodisha mashamba ya kulima mahini changaa nilipomskipia nilishangaa kweli. Hizi zilikuwa ni mali na Tanzania. Nchi zingine Ethiopia kwa mfano. Haikuingiyo inapindishwa wa ovyo kama tuliofanya sisi. Ndio maana reli yao ilipindishwa. Kampuni yao ya simu haikubindishwa. Baadhi ya benki zao, wana benki yao. Ndio maana uchumi wa Ethiopia kwa mwaka 2017 ni unaongoza duniani duniani nchi inayokuwa utume wake kwa juu kuliko hata Ulaya Ni Ethiopia utume wake unakuwa kwa zimia nane 800.3 tunapata nchi zingine nchi ya nene, Ni India utume wake unakuwa kwa zimia saba 70.2 kielini nyingine duniani Tanzania. Uchumi saba, Kalei, Jyo, Jyote, moja, kampanya, Tasa, ni Tanzania utumii wake unakuwa 70.2 semani awapo binakusisha pigi yao kale tulikuwa tumeinikisha yote tumeirudisha yote tukawaachia kila mtu anaweza afanya anavyotaka sasa ni wa wazee provided masharti yapo kwamba mtu aliopewa kiwanda na akashindwa kupiendeleza katika kipindi fulani nganyo. Na ikiwezekana hata mpigwe fine kwa kukereweshea maendeleo. Na ikiwezekana hata shika weka ndani roka hapo kidogo. Bila akaereza hizo fedha alizokopa alizipeleka watu Kwa nini hakuziendeleza kwenye hiyo mkataba kwa sababu kuvunja mkataba ni Hawa wanachukua hapa mahali ambapo ni very dry. wanapaendeleza Inawezekana viwanda hivyo tungempa mkurugenzi huyu kulikuwa na viwanda vingine hata 10 ameshadalisha tuliwapa marafiki zetu kwa kuangalia sura sasa wewe rais nitoe waziri kuangalie sura ya marafiki wa wazao waliotangulia wewe wa kisawasawa. kwa ndicho, ndicho nataka kafanye wewe na makatibu wako wangu nataka nianze kuona viwanda yote kimefutwa kianda hivi anya kwenda mahakamani unajua kitendeni naye namna gani sheria zipo na kesi ya kutocheleweshwa tutapiga fakta kwa miaka ishirini, tungezalisha kiasi gani kile kiwanda tungepata employment ya vijana wangapi serikali ingekusanya revenue kiasi gani tunapeleka kwa uhujumu utume lazima tupige mahali jua wapo wengine wameanza ku hiyo kongoja kongoja vizuri kama kweli wanajifongoja kwenye njia inayotakiwa au ni katika kudanganya hilo ndiyo mimi naomba waziri na kuomba nimezungumza mara nyingi sitaki ukkana rudia hili kila siku Si vizuri kulizungumzia hapa Tanga hili kwa watanzibu lakini ninapenda tizungumze tisingezungumza nitaondoka moyo nauma akamwerewe na waheshimiwa wakuu wa mikoa katika maeneo yetu ya mikoa tujute mpanya assessment ya viwanda vyote ambavyo havifanyi kazi tuwape watu ambao wengine wanataka kujenda viwanda tuwape ambao wanataka kujenda viwanda tuwape hivyo maeneo watu wa wanataka viwanda nyang'anya huyu mpe huyu Mpe mashariti ya miezi mitatu au mine. akishindwa mnyang'anye tena mpe mwingine Atishin nyanganya tena mtem mwingine Majibindi ya miezi 6 ukeshanyanganya watano niwezekano ukabanisha mmoja wao bai huko benki ya fanya kadi Tanga owe Ili niliona nilizungumzee